Великодушні грифи. Ось уже 15 років гуріани утримували свою базу на зворотному боці місяця. Безпрецедентно, нечувано. Жодному гуріанинові навіть не снилося, що можна так довго баритися. Знезаражувальні загони були напоготові на поготові вже 15 років, ладні пробиватися крізь радіоактивні хмари й рятувати все, що вдалося б ще врятувати для решток уцілілих землян. Звичайно, за належну оплату. Але 15 разів планета обкрутилася навколо свого Сонця. За кожен оберт супутник оббігав навколо планети неповних 13 разів. А от ядерна війна за весь цей час так і не настала. У різних точках поверхні планети цивілізації великих приматів провадили вибухи ядерних бомб. Стратосфера планети стала надиво нагрітою радіоактивними залишками. Але ніякої війни. Деві Н покладав палки надії на своє зміщення. У цій експедиції, якщо її ще можна було так назвати, по 15 роках непевності, він був уже четвертим головнокомандувачем, а тепер несказанно тішився з того, що має бути ще п'ятий. Тепер, коли рідний світ посилав старшого наглядача для особистої оцінки ситуації, його зміщення могло настати швидко. Чудово! Він стояв на поверхні місяця, захищений оболонкою космічного скафандра, і думав про домівку, про гурію. Під плин роздумів його довгі тонкі руки безупинно рухалися, ніби тужили, мільйоннолітній інстинкт, за прарідними деревами. На зріст він мав лише три фути. Через засклений передній щиток шолома можна було бачити його чорне зморшкувате обличчя з м'ясистим рухливим носом точно по центру. Невеличкий кущик ріденької борідки вирізнявся сліпучою білістю. В задній частині скафандра, нижче середини, була опуклість, в якій зручно розмістився куций, немов обрубаний, гуріанський хвіст. Звісно, Деві Енн сприймав свою зовнішність як належне, однак добре усвідомлював різницю між гуріанами та всіма іншими цивілізаціями галактики. Лише гуріани були такими низькорослими, лише вони мали хвости, лише вони були вегетаріанцями. Вони єдині уникли неминучої ядерної війни, яка занапастила всі інші відомі розумні різновиди. Він стояв на оточеній стіною рівнині, яка простяглася настільки миль, що підвищені по колу краї, на гурі і цю рівнину, якби вона була меншою, назвали б кратером, ховалися за обрієм. Навпроти південного гребення стіни, де завжди був якийсь прихисток від прямих променів сонця, виросло місто. Воно, як звичайно, почалося з тимчасового табору, але з роками туди привезли жінок і в ньому народилися діти. Тепер там були школи і технічно досконалі гідропонні господарства, велетенські резервуари для води, тобто все, як годиться місту в безповітряному світі. Смішно. Все лише тому, що якась там планета має ядерну зброю і не розпочинає ядерної війни. Старший наглядач, що незабаром прибуде, безперечно майже одразу поставить те саме запитання, яке Деві без безнастанно до знемоги ставив сам собі. Чому ще не відбулася ядерна війна? Деві Ен спостерігав за могутніми маувами, які саме готували майданчик для посадки, загладжували нерівності і викладали керамічний настил, призначений для поглинання гіператомних струменів при посадці, з тим, щоб невигоди для пасажирів у середині корабля були мінімальними. Навіть у своїх скафандрах мауви, здавалося, променіли силою. Але це була сила самих лише м'язів. За маувами видніла дрібна фігурка гурянина, який віддавав накази, а слухняні мауви підкорялися. Природно. З усіх цивілізацій великих приматів, раса маувів оплатила гонорар у найнезвичнішій валюті, частиною самих себе, охочіше, ніж матеріальними цінностями. З багатьох поглядів ця плата виявилася надзвичайно корисною, кращою за сталь, алюміній чи рідкісні сполуки ожив і жваво зацокотів приймач Деві Ена. «Корабель у зоні видимості, сер, прибуде протягом години». «Дуже добре», – сказав Деві Ен. «Приготуйте мій мобіль, щоб підвезли мене до корабля перед тим, як він почне сідати». Йому зовсім не здавалося, що все дуже добре.